ata fon nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote vdesim e jetojm dhe vetëm koha na shkatëron ata nuk kanë kur fardi e nije për këtë ata vetëm hamendsojn ashtu por atyre u lezohen shpalljet ona të qarta argumenti i tyre i vetëm është ringjallni të paretan nëse thoni të vërtetën thuaju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 A her të herë të gjithë popujt do t'i shohështë gjungjezuar. Qdo popull do të thiret në librin e vetë e do t'i thuhet. Sot do të shperbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju të regoj të varteten. Ne i kemi urdhëruar e njëtë që të shkryajnë të gjitha që keni bërë. Përsa u përket atyre që kanë besuar,